Hatodik fejezet. A hatodik fejezet úgy induljon, könnyen elképzelheted, olvasom, hogy női elbeszélő hangot hallunk, rögtön felismered, hogy Éva az, de sem arcot, sem alakot ne lássunk. Hogy mindeközben vak sötét legyen, vagy lassan néznivaló is derengjen, ez kérdés, viszont megvilágítást ne használjunk. Csupán természetes fényt. megrázóan szép, nyugodt hang lenne. Mondjuk tótildikótól kérném kölcsön. Ha nem bánná, de te választhatsz mást. Mint Éva bensőséges, meghit volna, narrátorként pedig tárgyilagos. Abfelbam Ádám és Lucifer ülnek a vonaton 56. november végén, Fűtetlen fülkében indultak Nagyváradról, keletre, délután. Lucifer rém izgatott, érthetően, mert Budapesten forradalom volt. Netán még tart, ezt morogja az ördög. Amúgy meg Lucián vagyok, legyen világos, helyesbíti a bemondót. Megbuknak a kommunisták, de jó! Ugrával lelkendezik lenke angyal. Nyugtával dicsérd a napot. Tudod, hogy kukorékolásból sosem lesz hajnal. Lenkét Csárli így ábrándítja ki. De Éva folytatja műsor közlését. Máskor Ádám nem vonaton jelent, hisz Pestről jövet nagyváradon száll le. Ott várja Luciánt Bukarestből. Találkáikat így félúton tartják? A tiszt hat éve proponál egy város átépítési tanssétát a besúgáshoz, a Rákóci út Ádámék régi lakásáig végig. Ám hősünk elhárítja egy koszos italmérés homályában sokkal jobb, vagy jó időben a múzeumnál a püspöki székesegyházi parkban valamelyik félreeső padon. Ám Lucián ma Ádámot nem hagyta leszállni, hanem maga is fölszállt, tekintve, hogy a helyzet fokozódott. Ádám a párt rangos tudósaként Pesten kutat, most éppen kollégái forradalmi dolgairól fecseg. Ellenforradalmi! A szekus rögtön lecsap és egyébként sem fecseg, jelent. Csúcsánál majd fölszállok én is. Addig Ádám XY-nékról jelent. Így közvetíti Éva, hogy az éppen mezőtelegd előtt zakatoló vonaton mi történik. Lucifernek mégiscsak így tetszik. Besúg nekem! Elkalandozik Apfelban figyelme, most azt nézi a vonatablakból, hajdan sokat járt erre Kolozsvárra, hogy fordul el puszta újlag felé az országút, s onnan a sebes köröst majd északon kíséri, éles tinódon át köröstopáig. Ám ott a hegyre tekeredik föl, hogy majd a folyóvölgyéhez és a sínekhez csupán a királyhágóról való lekígyózás után találjon vissza. De innen egymásba simulva fog fonódni út, vasút és sebeskörös, hosszan egészen bámfihunyadig. Ilyen vonaton és ezen az úton egy átkelésnél voltam már jelen. De 940. szeptemberében, egy készülő regényem elején. Pirkad már épp a csúcsai kastélyhegy mögött az első mondatban, mikor a visszacsatolási ünnepségre, Kolozsvára utazókkal a nyílt pályán áll meg a vonat csikorogva. De valójában itt 78-ban a Fekete Tói vásárban jártam először, apám autóján, pesti barátokkal. Viszont nem gondoskodtunk arról, hogy valahol megalhassunk. A ladát csúcsánál tudtam csak hagyni az árokparton, olyan tömeg volt a körös mentén végig. Vásároltunk paraszt inget és varrottas bujkát, rézműves cigányoktól helybenásott, kisföldi kohóban öntött báránycsengőt. Az első éjszakát az autók ülésén próbáltuk átvészelni de másnap estére már szégyen szemre egy ismerősünk barátját leptük meg ismeretlenül. Lett meleg étel, ponyva a kocsinak, ital meg ágy. Csak hajnalban a vasútállomáson döbbentem rá, hogy váradon vagyunk. Lucifer Lucián tartó tiszt roppant értékes információkat vár ügynökétől, Papírok közt lapozva próbálja tisztázni, hogy kik az XY-ék. Maradjunk álnevüknél, mit Évától kaptak, s ne írjuk ki, tudósok-e, és hogy van-e funkciójuk. Apfelbaum közeli barátokként beszél róluk. Nem csak, hogy tapintattal, de gyengéden. Elárulja, hogy ők kiábrándult kommunisták, mindketten és neki X lecsukatásában is, de kiengedésében szintén voltak elévülhetetlen érdemei. Hagyjuk a dicsekvést, vegyük elő most a lakatos imreiratokat. Nyitja ki Lucián a dossziéját, hogy összegezze Ádám miket is jelentett eddig már a célszeméről. Tudjuk, hogy sógorának az apja révén, aki megkapta a besúgó jelentéseket, ő is bizalmas titkokhoz jutott magasabb körökből. Szerinted egy kommunista zseni, sátáni féktelen banda vezér és penge agyú démoni despota? Ha vitatkozik, simán azt hazudja, hogy ezt Marx idézte szó szerint. Rögtön kinézte magának Lukács György körét, hogy hálót szőhessen benne. Azzal is verbúvált új tagokat, hogy a pártban túl sok a zsidó. Lukács meg szerinte nem elég radikális. Ádám, köztük voltál 45-től. Aztán miért távolodtál el tőlük? Hát, mert elcsábítottam lakatos egyik szeretőjét. Nem hittem volna, hogy ebből ekkora kázust csinál. De így Lukácstól még messzebb kerültél, nekünk meg ez itt a fő veszteség, és Lucián idegesen a térdét ütögeti, de hősünk rá lukács Lukácstól már Lakatos is elfordult, hogy inkább az ötvös kollégium önálló szellemének kiírtását célozza meg. Arra utasítják, furakodjon a hallgatók közé, s ott helyettesítse magát révait. Mephisztónak és sompolygó farkasnak hívják, míg ő cikkekben támadja, reakciós elitista fészeknek kiáltja ki a kollégiumot. Fölforgatja, elsorvad, majd bezárják. De iskolájukra részpalijék alapkőként tekintettek, meg úgy, mint iránytűjükre, egy életen át. Leküzdeni a polgári világot, fölrobbantani eszméit. Pali ilyesmikkel a fejében balhézik össze az apjával, s elköltözik. Gyergyaira, mint félistenre néz föl, francia szakos kollégistaként. Ét nappalát éve olvas és fordít. Egyszer megfürdette szüleinek burzsúj lakásában néhány barátját. És azt mondta, hogy a Berlin eleste szarfilm. E súlyos vádakkal rúgják ki. Két év sem volt. Mégis folyton erről beszélnek. Minden szombaton kucsmannal, és maguk közé idézik Szűcsjenőt. Lakatost én Moszkvában ismertem meg. Tűnődik Éva, sétálja közben csúcsán, a vonatra várva. Majd fölnéz a dombra, a boncsakas kastély felé. A fizika szakosok közt elterjedt, hogy ő az, akit följelentett egy román kommunista évfolyamtársa, aki megesküdött arra, hogy jól emlékszik rá Nagyváradról, s hogy ő az, hogy ő hajszolt a halálba Izsák évát. Lakatos Imrét a KGB elhurcolta, de pár nap múlva már elengedték hogy majd a magyar szervek irgalmatlanul hazazsúppolják. Bár Éva készséges narrátor mégsem tudhat mindent. A vonaton miért pont azokról beszélgetnek akikről? És miért kell fölszállnia neki is, meg hogy, hogy éppen itt? Vagy csak vaktában bögtek a térképre? Lehet, hogy a szekus sofőr, ki elhozta idáig, szeretne éjszakázni itt csucsán, Közlékeny volt, és meglepően jártas a kastély meg a Goga múzeum tárgyában. Ám de Adiról nem hallott. Viszont a gondnoknőt fölcsillanó szemmel említette, én pedig szálljak a vonatra, s majd mindent megtudok. Moszkvában lakatost mi buktattuk le, de pofára estünk, a szovjetek a magyaroknak nem nekünk adták át, Vaja be és s mert innentől nem tartozik Évára, kikapcsolja. Pesten eljárás indult ellene. Miket tudtál meg, Ádám? Részleteznéd? Hum, homályos vádakat. Sötét múltját, kegyetlen, zsaroló viselkedését is fölrodták. A pártból azonnal kizárták, majd 50 áprilisában az AVH őrizetbe vette, mert politikai tevékenysége állítólag államellenes volt. Elítélésének lehet, hogy semmi köze az Izsák Éva ügyhöz nincs, hisz most is a sértett nővére vallott, mint már öt éve, fölöslegesen. Hogy mivel vádolták Lucián? ezt csak te tudhatod, mert román ötlet volt, s ha nektek is dolgozott, nem is értem. Akkor lett volna koronatanú egy antiszemita réva iperben, és éppen nekiállt betanulni a szerepét, mikor letartóztatták. Három és fél évig raboskodott recsken, s utána elmondta nekem, hogy mindvégig jelentett. Kiknek vajon? Mond Ádám, nem is érdekel, hogy miért pont a lakatos ügyet vettem elő? Biztos tetszik neked. Talán hasonlít egy berlini fiúdra. Ez nem vicc, mert lakatos átállt a felkelőkhöz, független tudományról szónokol, nyilatkozatot szövegez, meg lót fut, szervez, méreinek bevallotta, hogy írt róla a jelentéseket, sajnos. És én mindezt nem tőle tudtam, meg apfelban. Ez itt a súlyos probléma. Mert ne szóljál közben, mert túl nem jóvá tehető. A róla szóló legfrissebb hírünk, hogy Bécsbe szökött. Most már megszólalhatok, mert hogy én mást értek azon, hogy jóvá tehető. S Ádám lakatos temérdek bűnéről kezd beszélni, s hogy csalódott közben, sok-sok vakon követett téveszmében. Recskről 53-ban szabadult, s onnantól megtisztult, azért, hogy jóvá tehesse vétkeit. Ez így igaz, hiszen számtalanszor épp ő neki gyont meg, hogy végül döntsenek, összefognak, s a pálfordulást együtt hajtják végre. Mert szembeszegültünk a pártal és a szovjetrendszerrel, minnyájatokkal. Vett tudomásul, fölmondok neked. Ezt vágja a tisztjének szemébe hősünk, meg hogy nem száll föl ilyen monatra többé. Magába nézett, s megvizsgálta megromlott lelkét. Hogy adhatta el neki, az ördögnek? Ez durva kényszer volt, így aztán a paktumot joggal rúghatja föl. Habár szézzúzta már, mert két éve izzítják lakatossal a forradalmat, és lángra is lobbant. Miért nem szöktem én is Bécsbe? Ezt nem érted? Mert nem átverni akarlak, inkább átállítani. Hát, ha még meghallod te is, változtasd meg élted, hogy így adhass mindkettőnknek esélyt. A tiszt rettentő érdekesnek tartja, a végével hat kezdje, hogy ugyan mi lehet ez az átállítás mert eddig hasonlóról se hallott. Ádám most elmondja, hogy miért mesélt épp lakatosról. Sátán volt maga is, s jobb belátásra tért, hogy a hatalmát ne hátráltatásra, hanem csak jó ügyek fölkarolására használja. Hasonlóan megtehetnéd te is egyszer-egyszer, vagy többször is, hogy átállsz, de tartósan is átállíthatlak, s lehetsz kettős ügynök, de mindkét félnél a jóért szabad csak fáradoznod. Ám Luciánnak elege lesz ebből. Mit képzel felban? Gondol egyet, és csak úgy fölmondhat, mint egy albérletben? S kinyílt táskáját taszítja odébb, egy marok fegyver csúszik ki belőle. És gépelt jegyzőkönyv. Olvassa csak Ádám, ha kíváncsi, saját halála körülményeire. Kihallgatás során ellenszegült, majd pisztolyt rántott, Dulakodás során véletlenül bezuhant két vagon közé, De elsült a fegyver is, minden hivatalos, Tanúk, aláírások, bélyegző, épp a dátumot kell csak kitölteni. Hősem holtsáp a remeg, holott még csak fölrémlik előtte az egész. De úgy érzt, olvasom, hogy lázadása előző négy trófáját is csupán, mint éber álmodó fantáziálta. Minden, de minden apró részletét előre kigondolta, mert hogy ezzel hónapok óta kínozza magát. Az agyán most is keresztül cikázott a vágyott ellenszegülés, hogy majd felettes énje meg is fenyegesse. és ő gyáván megrémül, izzadni kezd, elszédül, visszakozik, hol tartottunk, ja ott, hogy lakatos Bécsbe szökött. Hát akkor küldjetek utána Bécsbe! Én bármelyik disszidenssel elég könnyen kerülhetnék jó kapcsolatba. Tényleg, mikor te szalasztottad el? És azt hiszed, ha ezzel akarnálak megbízni, akkor most ez a vonat keletre tartana? Meg is akartam kérdezni már, hogy mi az úti cél. tudod majd, a maga idejében. A válasz hősünket nem lepi meg, de nem bírja ki, hogy vissza ne szóljon. Ennél a szekus dumánál nem tudsz jobbat? Mesélnél nekem az utolsó nagy Imre kormányról, barátilag? Apfelban mekökken. Tegnap előtt még xy nél pont ugyanezt kérdezték tőle hasonló szavakkal, mint hogyha ő egy szakértő volna, privát, bentfentes hírekkel ellátva. Ma ugyanúgy dadog, fogalma sincs, hogy most a kormány tagjait sorolja, a működését értékeljetán, vagy bepróbálkoznak csupán, vajon kit csalhatnak lépre? Ki mit tud, hol van a miniszterelnök meg a kormánya? Mert az, hogy a helyén volna, vagy hogy egyáltalán szabad lábon lenne, na most ez egy ordas nagy hazugság. Kis tétovázást követően hősünk mit veszíthet? Közli sztrájkot hirdet. Mikor az informátor lószart sem tud, mert káosz van, csupa találgatás, a tartótisztje beszéljen helyette. A magyar kormány nem önkéntesen egy román kastélyba került, Snagovba. Ők Moszkva, vagyis Ruscsó túszai. Ennél többet nem árul el az ügyről Ádámnak Lucián, majd annyit még a helyszínről, hogy ez Brassótól délre Bukaresthez elég közelesik. Hősön most döbben rá, és meg is kérdi, akkor mi most utánuk utazunk? Megrándul és megáll a vonat. Nyilván csúcsán vagyunk. Az ül be most vajon a fülkébe, aki ezt megígérte? Kinéz abfelbam, s nyomban fölpattan. Misoda véletlen! Te vagy az! Tényleg? Hát, fogjuk rá. Ádám, szerinted még van véletlen? Széles mosolyal lép be a nő, rongyos munkaruhát visel. Vagy szándékosan szállt föl hozzánk épp most a miniszterasszony? Szól Lucián, ezért támad is zavar a fülkében. Ez Éva, ez miniszter sose volt! csúgja súgja társainak lenke, ami nők vitatkozni kezdenek. Habár az elvtársnő már három éve nem miniszter, pontosít így Lucián. Látod, ő volt. Egy frász nem is hasonlít. Ezen kap össze Lenke Csárlival. Abba hogy látok förmed rájuk Orsi. Hát akkor mi vagyok taváressel, maga szerint, kérdezi halkan éva s beül az ablakhoz Ádám mellé. Párthűtlenségért szabadságvesztéssel büntetett előéletű fogoly. Ádám elhűlve kérdi, leültettek. Pár órája szabadultam. De hát, mi tagadás? Mélyen belém ivódtak, válogatott börtönélményeim. Egy igazi román börtön? Ez téboly. Fölrémlik hősünknek, miket hall. Nem egy, csóvája fejét mosolyogva a jövevény, és kibontja haját. Mert egymás után három helyen voltam. És ezek különbözőek bizony. 54-ben még én vezettem Kántba a román filmes delegációt. Visszafelé, amint leszállt a gépünk Bukarestben, ott vártak már. Svittek a piperába. Ez a női börtön. A kihallgatásom heteiben ott tartottak magánzárkában. Onnan a Gentsai fegyházba kerültem. Legmélyebb bugyra ez fővárosunknak. Mindig az jut eszembe róla, hogy a női részleg legtöbbje folyton sírt a gyereke után. Én nekem nincs. Neked sincs Ádám. És kínozni, főleg egyházi ünnepeken szerettek minket. Majd, hogy megjavuljak, egy évig javító fegyenc telepen voltam a Kolos Megyei Szamosújváron. Tegnap elengedtek, már jó vagyok. Azt hiszem, fölösleges azt firtatnom, mivel vádoltak, megkínoztak-e. Fölösleges volna? Kényelmes így tán neked viszont most már ne kérdezd meg. Azt mondod, Éva, hogy Kánban is jártál? És még szabadlábon, képzelheted? Megismerkedtem Lényi Riefenstallal. Egy opera debütált. Megbukott, pedig koktó magasztalta a képek költőiségét, meg még az egzotikus délieket játszó cigány statisztákat. Egy lágerből kölcsönözték őket még 41-ben. Ezt maga Léni mesélte, s akkor Berlint említve te kerültél szóba. Abfelbam! És fölkacag. Emlékszem rá! Elcsodálkoztam, mert nem is tudtam, hogy a náci filmjeiben dolgoztál. Meglepődtél? Nem szoktam emlegetni. A szeretője is voltam. Tudom, ezt Éva rögtön rávágja, holott tán nem is emlékezhet, sejtheti csak. És mit mond Léni? Ezek szerint megúszta? Egy darabig más néven dolgozott. Én voltakép el sem búcsúztam tőle. Ő téged egy perc alatt kihevert. És Évának Lilit jutott eszébe. De nem hallott róla semmit se. Majd pedig az, hogy de jó volna, Hogyha mi nők, hébehóba bármelyikünk, hip-hop átbucskázhatnánk a fejünkön, S lilitté válhatnánk, tetszés szerint. Szárnyunk is nőne, bagjokkal röpülnénk, Éjjel és démonként csábítanánk. Mint jó alakú, jó tanulók, nappal szellő, felhő volnánk, éjjel hüllő, Mintázatunk vedlő piton hasájé. De megvolna, ha kell, még bűnre is elszánt Hasznos ártóerőnk, kitörni a bajból, Meg ellencsapásra is. Lennénk bohók, bolondok, boszorkányok, Akit csak megkívánnánk, ölelnénk, Nem tartva félelemtől, bántalomtól. Rabbá nem tehetne uralom vagy szerelem, Férfi, nő, gyerek vagy törvény, bármilyen áron továbbállhatnánk. Te vagy az eszményi, az örök éva. Ádám, muszáj ilyen bombasztikus dumákat hallgatnom. Hát nem muszáj, bár egy életre vagy meghatározó nekem. Most is nem azért toppantál be, hogy kielöld a feladatomat? Inkább fordítva, hogy te az enyémet. Nem én nyertem el a te posztodat. Te már tudod, Éva, hogy mihez kezdesz? Tényleg mihez kezdek most, Lucián? De nekem ugye nem ugyanazt szánják, amit nekem. Csak nem úgy gondolod, hogy elrendelni a piszkos munkát nem büdös, csak elvégezni az büdös. Ádám hat háborogjon, Éva hagyja. Az ablakot lehúzza és föláll. Valami bűzlik tán Romániában? Románia börtön. Magyarország szintén. Hősünk Bólint, s úgy érzi Éván nem tudna épp most eligazodni. De tudod mit, Ádám? Csinálom én is ugyanazt, amit rád löcsöltek, jó? Megmondja Lucián, mi lenne az, nos? A titkok főnöke ekkor közli az útirányt, vállalkozásuk célját, s egyben a magyar forradalomról a legszükségesebb tudnivalókat. Hősnőnk elámul, úgy hallgatja ezt. Mint ex-miniszter, Éva érdekesnek találja, hogy majd együtt üdülhet a megbukott magyar miniszterekkel. De csak hamar csalódottan veszi tudomásul, hogy ez inkább vesztegzár egy rossz hotelben, nem kéj utazás. Majd Luciánt próbálja kifaggatni, hogy voltaképpen a dolguk mi lesz. Konkrétumokat hiába is várna, a tartótiszt tömeren fogalmaz. Beügyeskedik magukat a foglyok bizalmába, hisz tudnak magyarul. Plusz még a kihallgatói közé is, de románul. És nekem jelentenek. Lucián szekusok figyelésére is utasítja Ádámot, hiszen ha bénavallatók, muszáj helyettük is dolgozni. Egy Goldberger nevű a filozófust játsza, s úgy hallgatja ki Lukás Györgyöt, mégse képes őt szembefordítani a nagyimrések kemény magjával. Ádám, telegyél a hiteles tudós Lukács szemében! S te meg róla, hogy márpedig ő a hivatásához, világhíréhez, ne pedig Nagy Imréhez legyen hű. Nem csak egészen más tészta e kettő, de nem is említendők egy lapon. Az volna hasznos, ha Lukács professzor a sajnálatos események és a káros züllött ellenforradalmi erők áldozatának vétlennek tüntetné föl magát. Viszont meg kéne tagadnia a nagy Imre kormányt, hisz sok döntését úgy sem helyeselte. Erősen bírált bírálta például a varsói szerződés fölmondását is. Viszont ez még nem lesz neki elég a megtagadó szembeforduláshoz, s hogy elismerje Kádár hatalmát. Meglátom, mit tehetek. Nem ígérek semmit, de vannak feltételeim. Csak azt nekért, tegyünk erőfeszítést, Lukácsot saját kérésére, most zárják vissza a kommunista pártba. De nem tudjuk elintézni azt sem, hogy a tőkés rendszer hanyatlásával a művészet ne legyen dekadens, és ne fordítson hátat rezignáltan kispolgári naturalistaként, s ne adja föl a valóság reális ábrázolásának feladatát hisz arra úgy is föl van már találva a szocialista realizmus, nem? Lucián, ezt vele beszéld meg inkább. És most mondom a kikötéseim. Az első az, hogy alkudjuk ki, meddig tarthat ez a megbizatás, mert szó sem lehet határozatlan időre végtelenbe nyúló szolgálatról valami borzalmas pártüdülőben. A másik, amihez ragaszkodom ezúttal, egy kiemelt tarifával számolt méltányos honorárium, mert utána rögtön hadd ki innen, elhagyhassam Romániát. Mit jár a szád? Mióta élsz már Pesten? E fölhördülésre hősöm közli, nem lesz többé a szekusok csicskása, sőt, végkielégítést is akar. Még jó, hogy nem nyugdíjat követelsz már. Ha bár ezt tisztázzuk, nem oldoz fel köteléket, az sem. Ádám nem tágít. Eresszetek nyugat Berlinbe már. Hat próbáljam ki magamat tudósként. A főnök játsza a mérlegelőt. Kiértékeljük a teljesítményed, és meglátjuk. A régi nexusra tekintettel Abfelbaum csak megkérdi, de... Számíthatok rád személyesen? És Lucián helyettes államtitkár, örökös tiszt ábrázatán biztatásnak is vehető talánnyal, a fülkéből, fürgén kisomfordál. Fölsóhajthatnának, csak hogy elhúzott. De még benéz. Egy zsebből ott kilóg valami könyv. Jól látja, Bajor Andor? Megnézhetni? Tényleg humoreszkek, szatírák? És ez a bajor kihez húz? Az utunkhoz-e, viccesen ütünk, avagy az igaz szóhoz-e? Utóbbi főszerkesztője nálam ugyanis följelentette az előbbiét, mert annak pesti íróbarátai azt mondja, esküszik, hogy fölszították az ellenforradalom lángjait. Mond, ügynököm, erről te nem hallottál? Abba megcsóválja a fejét. A szíven lőtt színjátszó temetésén, 45-ben, a gimnazista részpali esőben mondja gyászbeszédét a nyitott, kitett koporsó fölött. Bátorságot mutatva fellép a földhányásra, Fölharsan szava, de rossz lábával ügyetlenül mozdul. Eldől és becsúszik a ravatal alá, a szétázott sáros gödörbe. A sírásó kell, hogy kiráncsa, még mielőtt egészen belezuhanna. És látja, hogy a barátja bajor bandi közben úgy röhög, majd meg fullad. Így ő is elvigyorogja magát. 46 év múltán, 91-ben meghal a Nagyváradon született híres szatiraíró Bajor Andor. Ifjúkori jó barátját, Pált, a Holmi főszerkesztőjét kérik föl, hogy búcsúztassa el. Nehéz szívvel, megírt papírral, bottal botorkál Rész a koporsóhoz. Hangja fölharsan s elindul a holttesttel a sülyeztő. Ő megtántorodik, és kis híján a barátja után zuhan, de rájön, ezt Bandi rendezhette így, összenevetnek. és míg a szertartást folytatnák, szavát majd szétveti a röhögés. Nagyváradon nincsen elég sírásó, olyan a halott, úgy tombol a koronavírus negyedik hulláma. Ezt olvasom 2021. október végén. Meghogy a városban olyan ütemben szaporodtak el a megbetegedések, hogy már autós oltópontot létesítettek az ERA Shopping Parkban. Sem regisztrálni, sem várni nem kell, rögtön beadják. A Rulikowski temetőben nyáron ott bringáztunk, napi 11-12-re nőtt a temetések száma, s napról napra emelkedik. 56-ban a közös vonatúton úgy érzi Éva, megnyílhat megint. Hősöm szemébe néz: Te nyugat Berlint emlegetted, Ádám! Én azt mondom, most tényleg sikerülhet disszidálni. Nem őrzik már a nyugati magyar határt, szabadon kiszökhet akárki. Te mit gondolsz, nem foghatnánk össze? Találjuk ki, hogyan, és szökjünk együtt. Évában föltámad egy perc alatt, hajdani bizakodása, tetvágya. De Ádám bódultan bámul. Míg azt nem érzi, muszáj, hogy mondjon valamit illegálisan, innen rizikós. A nő megérinti, megsimogatja ápfelba a homlokát, mint hajdanán. Én azt hiszem nagyjából hasonlóak a vágyaink. Fölbátoríthatlak? S ha új utakra én vezethetnélek, vagy mi egymást, de nem kell Lucifer, a férfi melléhez simul, holott ő nem szándékosan bamba képet vág. Hát, tudod, ez a verzió számomra, ebben a kényes helyzetben sajnos nem hagyhatok minden eddigit veszni. Ne haragudj, Éva, de így ezt nem. De érdekes! Egyszerre ennyi kőbevésendő, gyáva férfi mondatot? Ahogyan Éva az ablakhoz ül most, 15 húsz év zuhan vissza rá. Csak férfi vezethető új utakra. Az újrakezdés csak tiéd lehet. Te ismételhetsz, megfiatalodhatsz, neked mindenki mindent megbocsát. Ha egybekötve vágytam lenni nővel, nekem az éva te voltál mindig. Folyton elszakadtunk, okoljuk egymást, megbánhatom, de nem leszek veled. Még mindig rajtam bosszulod meg azt, hogy Lilit elhagyott téged, és engem az ő pótszeréjül könyörögtél ki a kibaszott kurva úristentől. De voltak épp kicsoda ez a nőit. Azonos lenne életem összes többi nőjével egy bizonyos részben, és ő beszél talán helyettük is, hogy elátkozzon a közös erővel? Ilyesmiken rágódik apfelban, amíg az angyal sereg riadót fúj a botrányos káromkodás miatt. Orsolya főnéni most utasítja Csárlit, hogy azonnal keverje le. Utólag már minek, most mire izgulsz? Ez válvonogatós mentalitás, Orsi szerint, és csak férfi beosztott viselkedik így. Lencsi egyetért. Évát rettentően földulta, Isten gyalázó káromkodása, meg hogy így kifakadt, és olyan védtelenné szolgáltatta ki önmagát. Reszket és könnyezik. Ám amikor meghallja a fölháborító nyugtatgatást, Drágám, szedd össze magad, csillapodjál, orrot fúj, bekeményít és fölkel, s ha bár nem miniszter, már nem vagy még nem, utasító a hang, melyet megüt. Hé, Lucian, maga elhagyott engem? De hallgatózik, ne is tagadja a szomszédfülkében, Tán Lukat is húrt, most már bejöhet, magának adom. A tartótiszt belép, egész közelre. Sarkát Ádám térdéhez nyomulva csattintja össze, szolgálatra készen. Így hősünk még fölállni se tud lögdösődés nélkül. Ezt aztán végül mégis megkockáztatja, nem bírja tovább. Félretaszítja Luciánt, majd rápillant Évára, s elbúcsúzik. Ahogy így elnézlek, Félteni téged se kell. Félek, kérem a köpenyem. Lenke meglepve oda pillant, s így szól. Egy stavrogin hason más, aki vagy? és az angyaltársak lencsi szárnyas vállát elismerően megpaskolgatják. Abfelbaumot a visszafolythatatlan röhögés rázza, meg a félelem. Minden ízében, mert hogy már megtörtént a kimondhatatlan, az eldöntő. Az eltávolodott Istent kerestem, de mert egymásnak vagytok feszülve, és talán még össze is vagytok tapadva, azt hittem, könnyebben elérem őt a te sátáni oldalat felől, és az öncélú büntetten át, semmint a reménytelen jóságon keresztül. Hová visznek, utolsó lépteim, mit tegyek? Isten az én világomban rejtőzködő, és arcát elfedi. Uram, itt Ádám, elég rég nem szóltam hozzád. Tudod, a legdivatosabb bölcselkedők ma úgy tartják, magad vagy a középpont, ahová az idő s a történelem tart. Aztán te benned kell, hogy végül megsemmisüljenek, ha jő az alkony, s kígyong en farkába harap. Hiszen a kezdet-kezdetén, uram, a véges idő is belőled a te örökké valóságodból szakadt ki. Mert a nap szállt a sötétje benned volt kezdetben is ugyanígy. Egy szóval úgy néz ki, te magad volnál a gondolatok örök alkonya. Meg még az a fejtegetés is tetszett, amely olyan Istent remél, aki végleg beleunt a csak kéregetni tudó hívekbe. Az eklési a Taglózza le az, hogy mint teremtményei, Milyen semmit mondóak vagyunk. A földtől, az égtől elhányhatná magát, Megkövetlek a kifejezésért. Előtted állok, uram, állítólag. Bár nem biztos ez sem, Hisz képzeletben azt az Istent kell látnom, Aki épp fejest ugrik a nemlétbe. Csak úgy, ahogyan Krisztus a keresztfáról leveti magát. Miért lettem veszélyeztetett Isten saját kockázattal? Mert mindenről nem gondoskodhatom. Így másokétól is függ a törődésem. A világ pedig tökéletlen. Ez azt jelenti, hogy vagy nem létezem, vagy hagytam. Tudtam, hogy beavatkozzon más is. Elvesztettem minden hatóságom. Ha megvolna a jósággal együtt fölfoghatatlan talány volnék. Most rajtatok a sor. Azzal kell törődnöd, hogy ne történjen meg az, vagy ne gyakran, nem miattad, hogy remény vesztett, Esten meg kelljen bánnom, hogy hagytam, jöjjön létre a világ. Csalódásodnak oka sokszor voltam, védkeim, bűneim, számtalanok, de kész vagyok megbánni mind, nem nézve, hogy mikor milyen mentségem lehet. Ez így kevés. Most nem Gina a nagynénéd nagyváradi papjának gyontató székében ülsz amit könnyen megúsztál templomkerüléssel, meg svindlikkel. Mélyebbre néz Mondjuk iménti álmod a lázadásról. Mit jelent neked? Habár itt nincsenek merev szabályok, s én nem rovok ki penitenciát, azt meg, hogy mi számít imádkozásnak, sem okom nincs megszabni, sem jogom. Tudom, kevés vagyok, és lustad, Gyönge, mert legtöbbször Luciferrel vagyok. Lucifernek azt üzenem, ha látod, hogy én sohasem röhögtem vele sem román nihilistákon, sem bozgor csúfoló tréfákon, s nem őriztünk együtt disznót, de meg kell, hogy cáfoljam abban is, hogy ne tudnék nevetni. Tudok és szeretek. No, más kérdés s ez nem tartozik rá, kinek hagyom, hogy tanulja legyen. Láthatná ember? Többet néznék egy kacagó istent. Üzeneteidet át fogom adni Lucifernek. Megjegyzem, itt jön épp. Nem értem, uram, teremtményeidnek miért nem mered szemébe vágni, hogy neked is hány ingered van, ha meglátsz akár csak egyetlen egy embert is? A szerelem két nyálka találkája, a mirigyek nyomorából merít magának lázat. Ne keres fenségest, egyetlen úgymond érzelemben sem, egyedül csak a lét tagadásában, a végleg eltörölt tájak felett örökkön lebegő mosolyban inkább. Luciferre az úr feszengve néz. továzik, hogy ezt mire is véje? A aforizma gyűjtemény.